nu jag fick jag sänddrag i baklåret här ja den var ju god ett ögonblick vecka nytt avsnitt av Stigvis. Denna vecka har jag träffat en person vars namn tror jag är ganska bekant för de flesta trots att hans prestationer ligger långt bak i tiden. Eh jag talar om Severin SAIKs egen Anders Trygg. Eh och Anders kommer att berätta på sin norskgöteborgska. Eh bland mycket annat hörde jag att han blev känd för sin löpning väldigt väldigt tidigt och hur det är att leva upp till de förväntningarna sen. Eh Anders hade väldigt mycket att prata om så jag har fått klippa ganska friskt i eh, i intervjun. Eh men jag hoppas att ni eh hänger med i svängarna. Nu kör vi. Just het kommer från eh finalloppet va. Det stämmer mycket bra det. Eh ja. sprang i Davmit 32a finalapp på 30... raken. Nu är vi bara 25 va. Hur... Ja, är inte 25 då. Det Några... är nog <laughs> någotål passerat 37, men mm. ja, det är faktiskt 35a jag just. 35a jag. Ja. 32 år på raken. 32 gånger på raken. Ja. Så det var det. 6 år då. Stämmer det? Innebär, Stämmer det. Så då var du i ja, i sin egen barnklass då och sen har du fullt man har då så små hade du då så sånna tävlingar då eller? Jag tror väl att första gången jag sprang när jag var 6 år så tror jag ringsta klassen var 10 år eller om det var 12 år eller ja. någonting sånt där men det var en jag sprang jag blev väl tredje en sist eller någonting sånt där men jag tyckte löpningen var kul och finalloppet var kul så på men, den vägen är det. Hur hamnar du på startlinjen då? Som 6-åring? Det vet jag faktiskt inte. Du tänker hur jag började med löpning ja, generellt. Alltså... alltså jag tror det var väldigt mycket med att eh jag hade en pappa som höll på och sprang. Eh mm. den här första joggvågen som kom i början på 80-talet mm. så, så han pappa, var väl en, en Min pappa var del av den också. Ja, alltså det är de här de här 500 personerna som sprang första Göteborgsvarvet och Stockholm maraton och det här Eh uh, där var min pappa en del av och uh, han var även ut han var ute och reste mycket så det var ganska mycket jag och mamma mm. och uh, det mamma har sagt då det var att det var ett sätt för mig att vilja och uh, få vara med min pappa det var liksom att vara ute och, och springa lite så det var väl egentligen så det det startade just att det blev löpning eh uh, men uh, Jag har ju alltid varit ett vildsint barn om man säger sånt. Det var ju högt och lågt på på dagis när man gick där så att att att utloppet för mina min min överenergi blev just löpning. Jag hade likanna kunna bli fotboll eller skidor eller handboll eller någonting sånt där. Men jag har alltid gillat att att röra mig mycket. Men din pappa bosse och han var en duktig sån som en var löpare. Nej, absolut inte. Absolut inte. Utan det var egentligen bara utifrån att ja, den tidiga hälso-vågen som kom där på på på slutet av åt eller på slutet av 70-talet, början på 80-talet med som man blev en del av och sen så att när du då bläddrat jag var intresserad och och även min mor har varit intresserad och så här har ju livet blött efter det om man säger så att jo, men att mina gamla konkurrenter som jag fightades med när jag var 10-12 år är min mammas Facebook-kompisar 30 år senare. Det är liksom lite det jag... Jag har din mamma på Facebook. Ja, du har det? Okej, okay, ja. ja, där ser min du. Min pappa också. Faktiskt. Och min pappa också, ja. Tänker du någon gång på hur livet skulle ha varit om du inte hade haft löpningen? Jag vet inte. Det det är svårt att säga. Alltså jag kan ju tänka hur livet är när man inte har löpningproblem, när man är skadad eller någonting sånt där. Deppigt. Deppigt eller <laughs> nej, jag ska inte säga att det är deppigt. Det låter för freaket, men då då då får man då få det ta sig några andra ut, uttryck tror jag. Mm. Alltså eh mitt intresse det jag lägger min fritid på och pengar och vad det nu må vara liksom så är ju det relaterat till tävling och träning och resor och vad det nu kan vara jag vet inte vad jag hade haft något annat intresse då eh men det är en viktig del så enkelt är det du du har ju haft en ganska märklig liksom karriär kan man säga om man nu får kalla det så. Det var väldigt snällt sagt att du kallade det karriär ja, till att börja med. Ja, du var barnstjärna. Vi kommer till det senare. Ja, okej. Okay. Ja. Eh lite småkändis nästan. Och sen blev du duktig men inte fantastiskt duktig juniorlöpare. Ja. Ja. Och sen seniorlöpare. Du gick ju igenom helt till stå efter några år. Ja, det ska vi väldigt ärligt nästan säga. Och sen Kanske så såg man inte Anders Trycks namn jätteofta, kanske någon gång om året i resultatlistor. Förrän du blev 34 när du plötsligt började göra jättebra resultat på, i alla fall i mina ögon, på maraton. Och nu gjorde du 244. 244 blev det och 8, och, och, i Amstrand för två år sedan, stämmer det? Som 37-åring. Ja. Så det är liksom på något sätt... O lite miss och lite miss nu för jag kunde ju nog gjort 240 sen har jag något att se fram emot så ja du har rätt i det. Mm. Men det är lite grann upp som en sol och ner som pannkakor sen upp igen på något sätt. Kan jag tycka. Jag jag skulle nog inte vilja jag, jag jag jag tror mitt löpaliv är ett ganska långt liv även om jag som människa är egentligen bara är 37 år. Mm. Så har ju 32 år av dem varit en del av en äh, mitt löpaliv. Mm. Och det är ju ett långt löparliv så självklart har det varit mycket olika saker under de 32 åren som ja. har hänt. Eh men det är ju som du säger jag blev ju lite så här som jag tycker nu att det, jag tycker det var lite felaktigt att kalla att jag var löparstjärna när jag var 9 år och sprang ut i Göteborgsvarv och det var väldigt upphåset eh på den tiden. Kan du berätta lite om om, om den grejen med Göteborgsvarvet? det sprang alltså som en 9-åring. Som 9-åring sprang jag första gången ett stora varvet. Stora varvet 20 km. Ja. Fanns det inte lilla i Borshall på den då? Nej, det fanns det till exempel inte. Nej. Så det var egentligen inget alternativ. Det kom 10 år senare skulle jag tro. Eh alltså det var egentligen ganska enkelt. Eh jag jag började ju att springa såna här svartchen runt när jag var 6, 7 år gammal och och finallopp som vi har pratat lite om tidigare och jag tyckte ju löpningen var kul och jag var en del av Sävedalens AIK och vi, vi hela det där men jag tyckte alltid löpningen var en det var kul och det blev av en slump att jag såg dem här jag kom ihåg jag och mamma stod och tittade och så när jag sa jag bara till mamma att där vill jag ju också springa varvet då var. ja året innan bastå det ville jag också också springa så och eh, jag tränade för det men som en del av eh, aldrig någon fokus på själva Göteborgsvarvet men mest som eh, att det var kul att ha någonting att träna för eller ja ah, mm. alltså jag ville det var ju en fest det var ju en fest Göteborgsvarvet har ju alltid varit en fest och vem vill inte vara med på en fest Sen om det blev 9 år gammal så är jag en festprisse jag ville vara med på festen i Göteborgsvarvet. Och det var egentligen så så det började och vi gjorde absolut ingen stor sak av det där. Men det var ju sen i efterhand att jag uppdagade då att jag var i och försökte ganska duktig. Det har du insett nu mm. när jag ser 9-åringar nu för tiden att oj, det skulle jag inte kunna tro att en 9-åring kan springa på 140. Mm. Men för mig var det ju liksom vilken det var en vilken självklarhet som helst att jag gör mitt mitt lopp och vad vad jag tror att jag klarar av liksom. Du låter lite som du är lite försvarställning här. Har du fått Nej, ja, men detta har jag detta har jag varit i, detta har ju varit en del av mitt försvar. Men vadåt var då? Jo, men alltså det ska väl inte sticka så under stod med att eh, när du som 9-åring springer ett Göteborgsvarv och det slås upp på Hälssider i, i Geti som en fantastisk prestation och två sidor senare på Ros och Ris, ris och Rosidan med insändare så står det liksom eh, insändare om om den o, de oansvarslösa föräldrarna som låter den 9-åringen misshandlas på detta sättet och när man är som nioåring läser såna saker och man vet att det var ju inte alls det som var frågan om det var ju bara att jag ville springa och jag har alltid älskat löpning så hade väl nog egentligen präglat mig på någonting på, på något sätt egentligen eh fortfarande att eh, jag tyckte det var så orättvist att och det detta är liksom inte bara från tidiga men det var ju från skolan och allting sånt där att eh, man fick kritik då att de här oansvarslösa föräldrarna och är du 9 år och höra att dina föräldrar är oansvarslösa så självklart så blir det en försvarsställning som du kanske lever med. Lever med i livet på ett sätt och jag vet jag har alltid vetat att det var felaktigt men eh, alltså att eh, de kallar mina oansvarslösa föräldrar för det var inte alls det, det var frågan. Och på något sätt så är det lite också att att jag idag fortfarande håller på med löpning att jag fortfarande springer Göteborgsvarvet att jag fortfarande verkligen älskar löpningen så mycket som jag aldrig varit. Jag är nästan nykärle för löpningen kan man säga efter 32 års förhållande. Så är det också ett litet sätt att visa om inte fingen så i alla fall haha där fick ni det var jag som älskade löpningen och det var inte mina föräldrar som pushade mig, som ni sa. Så du har rätt i att min karriär pikade vid nio års ålder. Äh. <laughs> men, eh, nej, men det är som du säger att eh, det, det har ju varit både uppgångar och nedgångar. Och eh, det löpningen har alltid varit där men det gick ju väldigt bra fram till jag var 12-13 år. Ja, det var så att du blev bättre och bättre även på varvet där. Jo, absolut, ja. ja. Absolut. Jag var liksom 12-åring eller Som 12-åring gjorde jag en 200. Och eh hade ju samma inställning som 12-åringen som när jag var 9 år, det var ju helt naturligt. Det var ju helt naturligt att jag skulle göra en 200. Ja, vad hade ju tränat för det liksom. Det det var liksom inget konstigt i det. Det är nu efterhand jag ser att det är en fantastiskt bra tid. Eh jag inser det framförallt för några år sedan när jag tyckte jag hade tränat ganska bra och landat på en 32. <här> <här> att den där 12-åriga Anders trygg på en 21 var ganska bra. <här> Sånt tur var så upplevde jag det inte själv då varken på positivt eller negativt för det är möjligt att man kanske hade satt en enorm press på sig själv efteråt efteråt om man hade insett hur bra det var och eh, jag tror också det hade kunnat bli att eh, man kanske hade blött en ganska odräglig människa och och drast man man trodde att man var väldigt bra. Så det var inte det att du liksom egentligen när du hade gjort det här tiden då så, då 1987 måste det 87 inte? ja. Det var inte det att du liksom gick omkring med värsta självförtronet och i, i skolan och liksom på något sätt att att du Ska jag säga? Att det gjorde att du kände dig tuffare eller så? Absolut inte. Nej. Absolut inte. Skolan var skolan och löpning var löpning. Och det var två skilda världar om man säger så. Vem var du i skolan? Vem jag var? Jag var nog väldigt allmän om man säger så. Jag var nog väldigt allmän om man säger så. Jag var inte den eh, pratsammaste, jag var inte den tystaste, jag var inte den bråkigaste, jag var inte den snällaste. Eh, jag hade på proven och och allting sånt där så var jag så himla average man kan bli. Eh, jag var inte före i eller vad ska man säga, jag var inte före i eh, utvecklingen, jag var inte efter i utvecklingen så jag var väldigt alltså väldigt eh, normal så hade jag inte haft den här eh, löpningen eller det som med snack om i tidningar och hela det där. Så det är nog uppfattat som <hör>, ganska grå egentligen. Jag vet inte. Mm. Ja, eh, är det är svårt att svara på men jag tror att jag har varit eh eh skulle du fråga någon gammal lärare till mig så tror jag inte de skulle komma ihåg vem jag var för jag har nog inte gjort något intryck i skolvärlden så där egentligen. Jag träffade honom slumpen i gammal Sävrås bekant 75a faktiskt. Och så sa jag att jag skulle prata med dig. Okej. Okay. Och då sa hon att Anders Trygga, det var han som sa att det skulle vara bästpart. Okej. Okay. Så hon. Ja. Men eh det tror jag. Ja. Eh jag ville vara bäst. Men där man inte sagt att jag var där framförallt inte på skolan. Men eh Jag vill ju vara bäst. Eh och eh det tror jag att eh, det tror jag påverkar eller det det tror jag har präglat mitt jobb min, min skola min min nidrot att eh, man vill vill vara bäst eh och det ser jag egentligen inte som något konstigt det tror jag är egentligen det är ganska naturligt drag i och de framgångsrika idrottsmän, politiker, företagsledare, kulturpersoner, rock- och musikare eller må, må, må, vad det nu än må vara, att de vill vara bäst. Men alla är ju inte sådana. Det är ju ändå en särskilt typ av människor som som har den drivkraften om man säger så. Ja, det är det. Ja, minns att du du hängde lite med de tuffa så där. På när du började när du liksom åt ålder. Ja. Jag vet inte om det var de tuffa men jag gick ju i den tuffa klassen. Eh <laughs> uh, och men det var lite meka med moppar och lite ja småbus och sånt där. Var du Ja, det var, det var lite, lite så jag behövde vad ska jag säga på något sätt så tror jag när man är i den åldern 14-15 kanske då väldigt mycket ja du, du du skapar ju det identitet för framtiden på något sätt alltså det det vet man ju med pubertet och allting det här. Eh uh, så um, är du ju ett isform av att uh, ja man ska själv hävda sig och och allting och för vissa människor så tar ju det i uttryck att de uh, bråkar och hittar på djävelskap för folk. Gjorde du det? Nej, men jag var väl kanske lite i svansen av det eh utan att jag egentligen var med eller gjorde någonting men jag behövde liksom aldrig bevisa för någon eh eller bevde hävda mig för någon på det för att jag hade jag hade min löpning och folk visste att jag kommer vinna skolmästerskapet på 8 km så att jag var ändå lite kul för dem att vara med så jag fick liksom vara med dem på mitt sätt och vara utan att jag behövde eh palla äpplen eller klälla rutor. rutor eller köra trimmare mopeder eller vad det nu kunde vara liksom så hade jag ändå eh hade jag ändå en behörighet i gruppen om man säger så. Och eh, det är egentligen eh, jag är väldigt tacksam för att eh, att jag hade för hade jag kanske inte haft den bakgrunden med löpning så hade jag kanske varit en av de som också hade gjort något dumt och mm. då vet man aldrig vad den vägen hade gått vidare. Och jag var den där föräldrarna. Jag alltså pappa var tjänsteman på SKF och uh, min mamma under uppväxten jobbade som uh, på på länsstyrelsen. Så att det var liksom inte något uh, rikmans kvarter i sig. Eh uh, det, det brukar man ju säga att Sävedalen uh, där faktiskt bodde du och jag i uppvuxna är ju ett uh, genomsnitt av av Sverige i stort att uh, man man kan ganska gott och väl se att hur röstning till exempel i, i Val hur det röstas i Sävedalen präglar ganska likt hur i övriga landet är i stort så att det är egentligen ganska normalt eh normal eh, skärsgårdning av av Sverige säger de det är möjligt att det ändras nu på senare år men under min uppväxt så var så var inkomstfördelning eh rösttillhörighet alltså allting såna här sociala normer väldigt eh söderdalen var väldigt likt som Sverige var i det mm. stora hela. Jag känner känner också igen det. Jag ja. om inte det har inte förändrats någonting. Det, det det är som med... sagt var att det har ändrats medelklass... att nu att det blott ett medelklass eh Ghetto. ja nej jag vet inte. Jag jag vill inte säga någonting om om Illhams söderdalen. Det, det det är min uppväxt och på något sätt så eh, even om jag inte bor eh i Göteborg längre och kommer väl aldrig bo i Göteborg över överskådlig fri eh framtid så är på något sätt ändå Säverdalen eh komma upp förbi Vallhammar, se Vallhammar idrottsplats, eh springa runt Åtan i Skatteos. Det här är på något sätt att här är mitt hjärta när det gäller, här är jag fostrad, här är mina rötter. Är du nostalgisk? Ja, det är jag. Vi i, i ja, jag kan bli nostalgisk för väldigt väldigt mycket. Jag kan bli nostalgisk för en sak som hände igår. Jag kan bli nostalgisk för saker som hände när jag var 3-4 år. Är mm. du en känslomänniska? Ja, det skulle jag vilja säga. Eh, det hoppas jag väl egentligen att alla människor är. Eh, jag tror inte jag är någon känslomänniska av att jag börja gråta eller blir väldigt förbannad eller skrattar väldigt mycket med jag, jag jag tror man som på något sätt så känns det som att när man håller på med en individuell idrott eh fotboll eller vad säger friidrott eller löpning orientering så ges det ganska mycket tid för att tänka eh och då tror jag man tänker egentligen ganska mycket på på allting och jag vet att eh att minidrott har hjälpt mig mycket när det gäller att bearbeta känslor som som har varit jobbiga att bära då har jag tagit tillflykten till eh till en löpning. Mm. Vår gemensamma vän Thomas Johansson gick ju bort för drygt två år sen. Ja. Vad det så du bearbetade det också. Det var väldigt mycket så. Eh eh det en, jag kommer ihåg det så så så väl. Eh det är jag skulle vilja säga att det är en av de tyngsta dagarna i mitt liv. Ehm det var en tung period innan också. För att vi visste ju båda att Thomas var väldigt väldigt sjuk. Eh och det gick väldigt väldigt fort och indikationerna var ju att det gick åt fel håll så att chock chock det blir det ju inte men det blir ändå en chock när man får eh, få budskapet om det och eh då blev det verkligen att eh, du kommer nästan i ett förnekande Alltså då jag kommer ihåg det var min pappa som ringde mig för att eh Sonen hade ringt till min pappa och bad om och vidareförmedlade. Sonen är Thomas. Sonen är Thomas pappa stämmer det. Och eh jag jag glömmer alldeles reaktionen när pappa sa att Thomas gick det vägbort. Och jag sa nej det är skuld det har han inte gjort för att eh, Thomas ville messa mig nästa vecka så att det har han inte gjort. Jo, men Anders hör vad jag säger. Han är borta. Och det var nästan en aggression mot min pappa att snacka inte skit nu farsan för att Thomas skulle faktiskt messa. Vi skulle höras efter jag kom tillbaka från Danmark. Och det och då, då då var det en när du har hela den här kock, förnekelse, lessamhet och du inser att du har en en jobbig period framför dig. Då blev faktiskt eh äh, löpningen det som det första jag kunde liksom konkretisera i nånting. Vad var det som gjorde att du tyckte så bra om Thomas? Det, det är så svårt att och, och och sätta finger på en sak. Eh men jag tror att jag och Thomas var på något sätt lite väldigt lika, väldigt olika. Väldigt mycket samma värderingar, väldigt mycket olika värderingar och den här kaotiska symbiosen på något sätt gjorde att vi kom väldigt bra överens i alla lägen. Eh vi hade i stort sett lite samma lätt ironiska humor eller mycket annat som som vi delade och jag var ju som sagt var några år äldre än Thomas så jag hade ju upplevt väldigt mycket av av det Thomas kom att uppleva när det gäller allting alltså med skola sin första sitt första jobb tjejer alltså jag var ju alltid lite före honom i allting. Och det blev liksom att vi bollade då saker och ting som som rör väldigt mycket och även om Thomas var en väldigt målinriktad person även när det gäller löpningen så hade vi så mycket annat som inte rörde löpningen som vi delade och uppskattade tillsammans och fortfarande kan jag känna än idag att jag hör någon kommentar på tv eller eh jag hör någon låt på radion så känner jag fortfarande att jag vill uppta upp min telefon och skicka ett meds med kanske två ord som ingen annan i världen skulle förstå men thomas hade gapskratat hemma i soffan och haft förståelse för vad jag menade och skrivit någonting liknande tillbaka Du understude ditt gymnasiet inne i stan va? Ja, stämmer det. Eh gick de sista 1 och 1/2 åren inne på Burgården. Ja, du började någon annanstans. Eh jag gick de första 1 och 1/2 åren på Portella. Portellas gymnasium. Portellas gymnasiet. Ja. Ah. Och så flyttade jag in till Burgården efter 1 och 1/2 år. Okej. Okay. Varför bytte du då? Eh jag trivdes inte. Jag tyckte det var en jävla skitskola rent ut sagt. Och ehm det vet jag inte. Det är väl så man ibland kan man inte förklara varför man trivs och ibland kan man inte förklara varför man inte trivs. Men jag visste att jag inte trivdes. Och du gjorde jag någonting med det. Var det kompisar eller sånt eller var det Nej, för det var ju egentligen alla de gamla kompisarna, de tuffare kompisarna det har haft uppe på Vallamarna plus mer eller vad det nu kan vara. Så det var inte det att det inte var eh att inte ha några kompisar, snarare ett svärtom. Jag var väl nog nästan att jag ville träffa nya kompisar snarare än att jag mm. inte hade kompisar nere i Portella. Vad har du i eh, genomsnittligt på den tiden också i gymnasiet? Jag har varit så genomsnittlig, eh, snarare nästan att jag har fått eh, kämpa för att vara det också. Eh, har inte någon sån här skoltalang i någon form så där. Eh, jag är väl nog den som kan allra sämst tyska i världen med tanke på hur hårt jag har pluggat pluggat för det. Så um, den där lilla träningen i tyska, den ligger många timmar bak och nu är det knappt så jag kan beställa en öl eller på tyska. Om jag säger dorch für gegen oder ja, on. Ja, ser man på, ja. men vad ska jag med det till? Nej. nej. nej. Man vet ju inte om det är i akkusativ eller dur dativ. Nej, jag vet inte om jag kan få en köpt en typ bussbiljett på det heller. <laughs> kan det göra nåt i den. Så det är möjligt. Det är bra med Durs för egen någonting, men vet du fan, nej, jag använder det i en bussbiljettköp alltså. Mm. Ja. Ja. <hör> Hur var löpningen på den tiden då? Eh, löpningen, jag var väl eh Jag var aldrig eh aldrig jättejättebra där. Eh, jag kommer ihåg att eh, 92 tror jag det var. Ehm När jag då hade jag egentligen kommit tillbaka efter några väldigt enorma löpningen. Eh så blev jag skjuvar på ett GIS eller någonting sånt där och såg då möjligheten av att fasen skjuvar, jag tror det var jag sjutte om tror jag. Om jag tränar och gör det bra så kanske jag kan bli ett eller två av vara med på en fin camp i New York fin camp och eh som en svensk friidrottare så så är det stort framförallt om man inte är någon sån här potentiell mästerskapslöpare men att få att få vara, en, vara med på en fin kamp det är ändå en en stor grej och det är lyckades jag faktiskt med. Jag hade för jag det får mig att du var fortfarande närmast utställning i liksom i Göteborg och västsverige där som 14-15 åring. Åh oh, nej nej, absolut inte. Eh nej, absolut inte. Eh från att jag var 87, det är året jag sprang Göteborgsvarvet eh på 1:21. Så var jag ju, jag var jag var jag var ju en duktig löpare även på banlöpning och terränglöpning och allt vad det nu må vara och det var ändå alltid det som var fokuset. Göteborgs var vet var ju bara en gång om året och det är den som efterhand har fått mest uppmärksamhet, men jag var ju en väldigt duktig löpare på alla fronter om man säger så. Men eh året efter det så började det väldigt bra, men eh, på sommaren är 88 då, när jag var 13 år så eh, började jag känna mig trött och sliten och eh, det blev egentligen bara en fallande kurva. Och eh hela 89, 90, 91, 92 89 90 91. Så var jag riktigt urhusel. Så eh, från att tidningarna hade beskrivit mig som en eh, världsrekordhållare och fantastisk barnstjärna och vanna allting, så blev jag sist i ett kvalhit på 800 meter i Österlands mästerskapen på ett års tid. Och ehm det den ganska tufft. Ja hur hur tacklar du det? Jag tacklade genom att jag fortsatte att träna och trodde på min sak. Eh men på något sätt så var det ju att alla de här kritikerna då som hade kritiserat den redan när man var bra fick ju självklart vatten på sin kvar då och sa att se där, vi hade rätt. Han blev aldrig bra. Jag kommer aldrig att gilla löpning. Han lägger snart av. Så det var egentligen en ganska tuff tid. Inte på grund av att folk kritiserar mig. Men det som jag alltid har gillat att göra. Att jag helt plötsligt inte gjorde det bra längre. Jag gjorde det rent uruselt. Nu har det ju efterhand visat sig att jag hade en sjukdom. Och hade allergibisfär men under de fyra års tiden innan det upptäcktes så var det många jobbiga år där. Jag visste ju innerst inne att jag var ju inte så dålig som resultaten indikerade, men att bli sist på ett götanlandsmästerskap när du är 14 år och i långt bak dina tider som 12-åring eller bli sist på ett trefänges när man är 15 från den historiken som jag då hade som barnstjärnan. Den den är tuff. Många kanske låg tycker att det är obegripligt att du fortsatte. Ja, och på något sätt så när folk frågar mig om vad jag är mest stolt för eller när det gäller löpningen så är det ju lätt att tro att ja, det är de här 12-årstiden 121 eller 9-åring 141, men det jag faktiskt är mest stolt över det är att jag fortsatte Och kom tillbaka i alla fall på en relativt god juniornivå igen. Som beviset var då att man kom med i en juniorlandskamp. Och blev tvåa på ett JSM. Så för mig är det egentligen den eh, största meriten i mitt liv. Att jag som 15-åring blev sist på terrängelsen. Absolut sist. Av 103 personer. Och tre år senare så kommer jag tillbaka och ta ett GSM silver. Det är faktiskt det jag är mest av, det är det jag är mest stolt över. Sen kom du hem till Göteborg och så fick du jobb på bank i Säverdalen. Ja, det stämmer det. Och blev depp göra någonstans? Ja. Det var en det var väl kan man väl säga min Nu låter det väldigt dramatiskt när jag säger att jag har livskriser men jag tror alla människor eh har bra och dåliga år eller tider och det var egentligen en en tid som jag eh modde väldigt dåligt på eller eh jag slet lite med för att jag hade lite som du lite, lite som du beskrev också att det första var ju en övergångsfas att gå från att drömma om att bli en löpare eller satsningen på det till att komma in i en yrkesvärd och eh, krav och, och vad som ställs runt omkring på det. Bara det är ju en en en förändring som är ganska stor. Och sen eh, så trivdes jag helt enkelt inte med med yrket i sig. Och eh du bollar det så oftast. Om om det är några saker som är du inte riktigt trix med så så blir det lätt att se eh svart istället för vitt på mycket annat också, vilket gör att du får en nedåtgående spiral. Mm. Det denna känslan har jag haft en gång förut. Det var när jag gick första ett och ett halvt året på universitet eller på gymnasiet. Mm. Och den bröt jag och det blev en fantastisk av det. Mm. Så jag visste att det fanns ett sätt att bryta det men eh, ibland behöver man en spark i baken för att göra det. Du eh Du har ju åkt till Dublin häst. Du har ju åkt till Dublin. Obligare och att... och eh, om man aldrig blött gjort idiotförklarade sina föräldrar innan så blev man ju det då. För att eh, ja, det är ju köpt lägenhet inne i stan och jag hade ju jobb och egentligen allt var det nu var. Och egentligen sa att det motsvarande att nej jag skiter i det här jobbet jag har lånat ut lägenheten till en kompis nu drar jag med Tobias med en väska var vi har ingenting att bo vi har inget jobb och vi har en returbiljett hem om ett år på SAS har det bra men för mig så var det den kicken som som jag behövde och det var en en helt klart en nyvändningen i mitt liv som jag fortfarande eh känner en stark glädje. Jag kommer ihåg det när ställde det till mig i kön på banken. För det var då vi hade kassa så det var kö och alla skulle öppna konton och pensionärerna skulle hämta ut pensionen och allt vad det var och när det var din tur så sa det Anders Ska vi inte åka till Dublin? Jag var borta på flygspecialisten här borta. Det var en sån här litet, enkelt ögonblick som betyder väldigt mycket. Du, eh, nu har du bott i Oslo i tolv år. Det, det blir väl tolv år nu i ja. februari tror jag. Jag kan nästan höra det på hur du snackar ibland. Ja, jag, var lite, jag har lite ångest för detta att det är... Att det är jag som ska stå för skavlan svenskan och <skratt> du pratar rent svenska. Ja, Men precis. det blir väl självklart så att har du bott i ett land under så lång tid som jag ändå har gjort och framförallt när det är ett så närliggande språk och nästan närliggande dialekt så blir det att man skär ut något fel det, det här och var och det, det är... tror jag egentligen inte är något vad konstigt i det. Jag är Nej. inte på den nivån som Dolf Lundgren som har varit i USA i fem veckor och knappt kunde prata svenska efter det. Det är en sån här härlig 80-talsklassiker. Så Men du uppenbarligen trivs du bra i, i Jag trivs Norge. jättebra i Norge. Får du rösta i Norge? Jag får rösta i eh, lokalval. Mm. Eh, men inte i eh, riksdagsval då. Eh och Men kan du rösta i riksdagsval då? Ja, i Sverige får jag rösta i riksdagsval och eh det gör jag alltid. Det är en viktig del. Hur stor är då? Jag har fipplat om man uttrycker sig som lite mellan två partier, men det är fortfarande inom det som vi nu kallar alliansen då. Okej. Okay. Eh så jag skulle väl vilja säga att idag om man nu ska sätta Anders på den politiska kartan För Först och förra tycker jag den svenska politiska kartan är väldigt tight. Eh det är väldigt svårt att definiera typiskt Löven eller typiskt Rönfeldt för det är nästan så de övertrumfar varandra om att vara varandras motsats på något sätt. Så att men jag har väl och kommer nog har haft under en längre tid en eh socialliberal eh förhållning eh och då vet jag egentligen inte riktigt på den politiska kartan inom alliansen om man om man säger att i Folkpartiet eller Moderaterna eller eventuellt eh Centerpartiet. Men jag har en en socialliberal. Okej. Okay. Så Men... jag skulle mot jag skulle kanske motsvara det till demokrat om man hade satt det i ett amerikanskt perspektiv till exempel. Men även då inne på känsliga frågor tror du på Gud? Det är en fråga som jag egentligen inte kan svara på. Eh jag är medlem i Svenska kyrkan. Eh jag tycker att Svenska kyrkan eh spelar en väldigt stor roll i vissa situationer, alltså typ som en begravning till exempel. Skulle jag inte vilja se någon annanstans än kanske i kyrka eller i ett liknande forum men om det är gud eller om det är känslan runt omkring det som som påverkar det vet jag inte. Det det kan nästan vara så att jag ser eh cirkeln som en del av ja en institution som jag tycker är helt okej okay liksom. Men om jag är, är eh gudstroende så, så bara... nej jag jag jag ber inte till exempel eh ingenting sånt där. Eh men jag kan heller inte säga att jag eh förnekar han i någon form eh men jag jag är inte aktivt kristen för jag föresätter att du pratar om kristendomen. Ja precis. Jag är inte nödvändigtvis men eh är... men men jag har egentligen jag är inte aktiv troende eh och jag är inte aktivt förnekande heller. Alltså jag tar inte någon politisk ståndpunkt om att det är fel att tro på Gud, men jag gör det inte. Men det är egentligen ingen fråga som engagerar mig speciellt mycket om folk tror på Gud eller inte tror på Nej. Gud. Jag jag skiter stort sett mm. i det liksom. Jag ibland tycker jag att du har lite dubbla sidor. För på ena sidan så kan du vara ju sådär på Facebook är du väldigt så här självutlämnande och liksom berättar ganska mycket om dig själv. Ja. Å andra sidan så kan det vara ganska mår om att ska jag säga komma ut rätt så att du du liksom du blir populär om man säger så. Och de på något sätt skulle du kunna krocka. Så det är ibland är det nästan så att du odlar myten om dig själv. Eh ja, förstår du är det är det en felaktig bild av dig? Nej, alltså ehm om vi nu tar som ett exempel eh Facebook till exempel mm. så är det eh väldigt mycket av min humor även ibland när jag har skrivit saker och ting blogg eller vad det nu må vara så är den oftast ganska eh självutlämnande ironisk om mig själv men det är ändå, det är, ändå, ändå det är väldigt ärligt men det är också att det är jag som håller taktpinnen på det. Så eh, jag har till exempel inte min eh, om du om du nu tar Facebook till exempel som ett exempel så ser du inte du kan inte läsa om Anders är religiös. Jag har inte skrivit ut någonting om min religiösa eh ståndpunkt. Jag skriver aldrig något politiskt på Facebook. Eh du ser inte ens min sociala status alltså om jag är i relation eller inte. Och där det är saker som jag håller eller håller jag mot inte hemligt så i alla fall är det saker som jag inte vill sprida ut men sätt jag håller en ganska hög integritet över mig själv medans jag ändå har en viss form av självironi pajasen inom mig på något sätt. Okej, okay, så det är lite annorlunda så länge du själv kan välja vad du delar med dig av så är det all right. Ja, och det tyckte det är, är det inte egentligen en sån situation som de flesta människorna eh vill ha att det som jag vill förmedla det förmedlar jag och det jag inte vill förmedla det förmedlar jag inte. Jag tror inte det är något speciellt unikt med mig egentligen. Alltså om det vill förmedla något tingar skit i Facebook då. Har du har du mycket nära vänner? Ja. Nej. Ehm, jag har för de första folk som känner mig tycker ju att jag är en ganska social person, lite det som vi pratade om tidigare, mm. att jag jag har ett ganska stort socialt kontaktnät, jag har ganska goda sociala antenner eh och nätverksbyggande och allt vad det nu heter inom affärs affärs. Men jag har också några nära vänner men jag definierar inte nära vänner som vänner som de jag pratar mest med. Jag kan ha nära vänner som jag egentligen inte har pratat med på 3 år men när vi träffas så är det som att det är inte större skillnad än att jag gick ut och hämtade en ny kopp kaffe. Det känns som att samtalet fortfarande fortfarande har pågått. Mm. Fast i en ny situation eller vad som nu kan ha hänt så känns det som att man fortsätter egentligen bara där man nå bröt. Och det är där jag definierar eh nära vänner på något sätt utan att jag betygssätter eller någonting sånt där eh vänner så vill jag säga att jag har en, en del såna nära vänner. Mm. Det känns som att eh när du när du åkte till Oslo. Ja. Så, så du du höll på att spränga då också. Men det i min värld så så var det lite grann på sparalåga där under ett antal år. Eh är det rätt det känns som att det blev lite en nystart från några år sen för dig. Ja, eh hon oh, fick jag sendrag i baklåret här. Ja, den var ju god ett ögonblick. Ehm det var inte meningen. Ehm frågan är. Eh, nej då, det är okej. Okay. Det jag släppte nu. Ja, <kör> eh ja, det är det folk säger det att det är The Comeback Kid när de nästan kallars mig. Ja, jag är min värld att Ja, och och jag, jag får det inne, får det från att oj nu är Anders tillbaka igen, men eh jag har egentligen aldrig varit borta borta. Alltså jag sprang ju mina Göteborgsvarv under de åren också har sprungit i finalloppet och lite sånt Men då talar där. Vi talar ju om 1.30 och såna tider. Va? Ja, ganska mediokra tider. Eh ja, alltså den, för för för, för, för för med den historien ja. jag har så är det mediokert. Alltså jag tycker det är hur ut sagt fantastiskt att att springa i Göteborgsvarv. Det bara det är, är en prestation. Alla är emotionella som lyssnar. Ja. Anders menar det inget illa ja. så där så att den tröttar med i hockey. Salla ni soper som inte gör ändra ännu 20 väl, den stick inte en kniv i ryggen på mig nästa år. Där har skönta sido. Ehm men det det var som sagt var på på en, en lägre nivå. Eh men som sagt jag har aldrig definierat som att jag lägger av. Jag har aldrig liksom gjort någon dramatik av att nu ställer jag mina spikskor på arenan och går ifrån dem för alltid. Alltså den typen av det har det aldrig varit för mig för att det har inte det har inte varit eh den synen jag har på löpning men det är väl det att jag inte har haft den karriären som men, kanske men, den typen av människa har heller. Vad har du för mål och ambitioner nu med, med din träning? Så för det första har jag har egentligen aldrig varit så intresserad av att eh, prata tider. Alltså tider har egentligen aldrig varit någonting som har fascinerat mig. Skjortplock ja, man vill slå rekord, man vill bli bättre, men tidigare har egentligen aldrig varit någonting som fokuserat på eh och eh, lite som vi sa om tidigare så bor jag i Oslo och eh, jag bor i eller jag tränar och tävlar med en eh väldigt bra träningsgrupp och Vilken klubb är det? Eh SK Vidar. Ja. Tävlar jag för i eh, Norge, men eh, behåller då skjortan mitt medlemskap i Severholmens AIK här i Sverige som kommer alltid vara det. Eh, men det är en väldigt bra träningsgrupp och det är en grupp som är kanske lite äldre, alltså det vill säga från 30 till till 40, alltså väldigt mycket i den situationen jag själv är i. Eh, och då är det en då är det då är det roligt att träna och och utvecklas tillbaka igen på något sätt. Eh, mm. och jag är för första gången egentligen getta en liten chans att kanske träna då lite mer maraton specifikt. Den var jag någon som sen har gjort tidigare och har lärt mig uppfunnit nya knytstyckningar med löpningen som för ett maraton skiljer sig så enormt mycket från ett halvmaraton till exempel. Eh ett maraton är mycket mycket mycket mer än dubbelt så långt som ett halvmaraton eh och det är en ny tjuvning och det är, det är nya kunskaper och och nya erfarenheter jag har fått lära mig där som som jag tycker är skitkul. Det är en ny del eller en ny dimension av löpning som jag egentligen aldrig har konfronterat mig tidigare. Vi börjar närma oss slutet här liksom. Jag ja. tänker då om du tittar tillbaka på ja men egentligen på ditt liv så här långt. Ja. Och kanske i sinne på löpar biteten av det. Ja, det. Är det någonting som du ångrar? Oj, det jag kan faktiskt inte säga att det är någonting som jag direkt ångrar. Egentligen är nog frågan är du är du glad att du har gjort det du har gjort hela tiden? Ja. Eh I, i i det stora hela alltså de riktigt vad ska man ska säga det alltså framtills mitt liv när jag sitter här de de stora livsavgörande besluten eh är jag väldigt nöjd med. Alltså det beslutet till exempel det som vi pratade lite om tidigare att bryta upp från den trygga världen i Handelsbanken på Sävedalen med hus eller med med lägenhet och fast inkomst till att ta en väska till Dublin med en kompis och stå på O'Connell Street en fredag utan jobb och ingen bostad. Att ta det beslutet för att du visst, jag visste att jag mådde inte bra och att detta måste göras. Mm. Det är ett sånt stort beslut och de stora besluten är jag väldigt nöjd med. Mm borde beslutet om att byta skola när jag inte mårde bra eller byta miljö när jag inte kunde mårde bra eller bo kvar i Oslo och inte komma hem alltså de tunga stora besluten i mitt liv de är jag fantastiskt nöjd med och det hoppas jag att de fortsätter och bli bra mm. i framtiden också Min sista fråga till alla intervjuer, det är vem annars skulle du vilja se på intervjuar här i Stägels. Har du något? Jag menar inte, jag vill inte just i det här formatet så jag vill jag väl inte se utan väl snarare höra. Det vill du höra då. Okay. Ja. ja. Eh, en som jag har lärt känna lite på senare år här nu som jag är lite fascinerad av för att eh, dels han är en väldigt duktig löpare, men han är också har en liten annan syn än kanske det som folk tänker på löpning. Och det är en sån kille det och det är Emil Lerdal. Eh okay. mer känd som Sotan, han Anders Trygg är direktören så är Emil Lerdal Sotan. Yeah. Så det skulle vara fantastiskt att få höra kanske en djupare intervju med honom eh med tankar runt både hans syn på löpning och hans syn på på livet generellt hur man kan välja att bosätta sig mitt uppe i harshda i nordligaste Norge och och trivas med det och och tankarna runt omkring. Det. Så det hade varit väldigt spännande ja. att höra en sån kill liksom. Cool. Har du som är mycket och åka till Nordnorge då helt enkelt? Ja, du får göra det och så kan vi alltid mellanlanda i Oslo på vägen dit. Står hytterätten. Du kan ta hytterätten upp. Det var anderst det. En en vacker dag ska jag nog släppa en oredigerad version av intervjun för det finns ganska mycket smått och gott som inte kommer i här. Eh som också var ett kul faktiskt. Eh i slutet av förra veckas program så lovade jag att det skulle vara Petra Forsberg som intervjuades eh, den här veckan. Eh men av olika skäl så har jag flyttat den intervjun eh till nästa vecka. Så där har ni något riktigt skoj och och se fram emot nästa vecka också. Ehm och så vill jag bara upprepa det jag sagt ett par gånger tidigare att prenumerera gärna på den här podden så får ni en en påminnelse direkt i mailen. Och det gör ni på uppe i högra hörnet på på bloggen och adressen dit är det stegvispodcast.blogspot.com. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.